Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين تجيها <تصفيق> فالندريمت لافدريمت ادوريم تونا اي تكون الله عز وجل اي استي وتمي ايسي م ايسيلي ميريتون تاذروات لودواتات بكيمت باقه ده شپتيمت تشوفشن Bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Bi familën e ti shokët Dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë Dhirin ditë në fundë të kësaj bote Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shikua së ndërruar Mirë se për takohemi edhe sonë të Me lene allahu të madnuar Në takimin ton të zakonë shumë Gjëzajaf Të, të hënëve Në transmitim të drej për drejt Nga ora 20 e 30 Me emisionin ton tashmë të njuar Për të gjithë ata që përndjekin të cilë e kemi tituluar me titullin Qka thot feja. Në emision e kaluar, kemi filuar që të klasin për në tem që e kemi konseruar shumë të ndishme, shumë të rëndësishme, të domozdoshme dhe të nevojshme që në kopër dhe gjithneve. Qka thot feja për familjen dhe për problemet në familjen? Nuk ka nevoj shumë të flitet shikuhet në ruar për nevojen e kësaj teme nga se gjdo ku është për neve, ka familje. Pavarësisht pozitës që e ka në këtë familje, ose është në pozicionin udheqës si kërë familjar, ose është burë, ose është grua, ose është fmi, është bi, është djalë, që ka të qoftë? Pavarësisht pozicionit, e ka familje. Dhe gjdo ku është për neve, në bastë kësaj, e kuptën rëndësin e një familje të pastër, e një familje të mirë. E një familje nuk po theme se nuk ka probleme, nga se nuk ka familje pa probleme, po një familje cila dinë si të më nëgjën me problemet e saj, me krizat, me telashet, duke te i kaluar të krizat, të shpëtën familjen nga të soptimi, nga përqarja, nga konfliktet e shumë të që mund të ndodhin familje, e që nuk janë të pak të ato që ndodhin, sot në familje tonë. Koa që për e jetojmë ka bërë që në familje tonë të shfaqen problemet e natyreve të ndryshme dhe këto familje të marë një një gjyrim i cili mund të cilësot me disa cilësi dhe karakteristikat të ndryshme për të cilat kemi folë në takimin e kaluar. Sot do tjetër, të flasë për dhejtë tjetër, të filloj të flasë drejt për drejt për familjen, Qëfar e bën një familje të sukseshme? Qëfar e bën një familje të mirë? Qëfar e bën një familje konstruktive, të dobishme për vetën e saj, për antartë e saj dhe për shëqyri në përgjësi? Nga se nuk duhet haruar a që kemë përmandur shikur në ruar se familja është bërthama e rëndësyshme për e të cilës përbëhet pasaj brumi i shëqyrisë. Nga kjo shëqyri, nga kjo qelizë formuat shëqyria dhe më varën nga aja. Gjdo sukses në familje do të reflektën me sukses në shëqëri. Gjdo dështim familje do të reflektën me dështim në shëqëri. E kështu me ratë. Pra ndaj, të flasësh për këtim, do të të flasësh për për dëshmërin tonë, për aktualitetin tonë. Nga se të gjithimi antartë e familjes dhe të gjithë kontribuim në familje dhe të gjithë edhim ndikimin e familjeve në shëqërin kënë jetuim. Islami kërflët për familën, shkuat në ruar, i qaset më dërët nga një qasje shumë interesanta. Sa interesanta, aqë edhe rëndësishme, për të kuptuar drejtë se qëfar rëndësije, qëfar pozite, jepë islami familjes. Allahu gjelle gjelaluhu në Kur'an, thotë, ja ejjuhe lëdhine amanu, ku enfusekum wa ahlikum nara o kuduhen nasu e lhijara, o ju që keni besuar, pa për e ashtirë, të gjithë ju që keni besuar në Allahun, në pegamberin a.s. Ruajen i vetën e juaj, dhe familjet e juaja, nga zari i gjëhnebet. Andaj Allah, qëllë e ho'ala, kër i dretohet individit, dhe kërkan nga aj, që tjetë i dobeshëm, që tjetë i mirë, e bashkan gjatë, në këtë proces të përmjësimit edhe familën e ti, dhe kërkan nga këj individ që ta mërë së bashku me vete familën e ti në përmjësim, dhe në gjennet të ruan nga gjhenemi. Muhammedi sallallahu alesem thot, kullukum ra, o kullukum mes ullun anra i jeti hi, gjdo kush nga ju, është kujdestar për diqë, dhe, dhe gjdo kush nga ju, do tjep të jap llogaritë tek Allahu para as që ka qenë kujdestar. Pastaj fillon i dërguari sallallahu alajhi wasallam të detajizon këtë përdjesi. Pastaj thot burri është përgjegjës dhe ai do të jap llogari për të përdjesi. Gruaja është përgjegjës shtëpinës së saj dhe ajo do të jap llogari për shtëpinën e saj. Andaj fillimisht Islami fillon fillon trajtimin e familjes duke nga rëkuar me përzitët saktuara, individet, në këtë rast, prendrit, bashkëshartët, që ata të jenë në nivel e duar të përgjëtsis, e që pastaj, ta odheqin këtë familje si duat, ta drejtoj familje si duat. Në qovë se kërkuat një përgjëtsi e bashkëshartëve, dhe kërkuat që gjdo kosh prejtyra, ta lua një rol të rëndësishëm, konstruktiv, në familje dhe në formimin e familjes, atërë ku i ka fillet kë përgjësi, pre ku fillan? është interessant, shikua në ruar se, islami, i mësën pasuës e ti, i thartë e ti, se kë përgjësi familjare, e bashkëshardhve, e dy qifteve, nga të cilët do të kriot një familjen të ardhmen, këtë përgjësime si të ingarkën shëriati, fillet e saj i ka paramartesis. Nga këtu fillon përgjësia. Përgjësia e mashklit për të përzidh për fmit e ti të sa ardhmes një nën të mamë si kur se duhet. Dhe gjithashtu një grua të jet e përgjëshme në përzidhin e burit të saj, i cili nesër do tjetë i aftë për të udheq familjen dhe të instalen vlerat e dura në atë familje. Dhe që fëse ne shikojmë startin e shumë familjeve. Po thëmë, këto është filime. Ka mundësi nga njërë të bëjnë nga vimin filime dhe të përmërsojnë ma vonë. Nuk po flasë unë për të qka që nuk mund të përmërsojnë. Po po flasë i me rënë. Si është rëni në islam me fillu një familje, kështu fill nga hapat e parë e përzgjedhjes andaj si duhet bëhet përzgjedhja tere përgjithësia e përzgjedhjes nga këtu fillon përgjithësia pasaj e familjes e fëmijëve e së armës është më radh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam that tunkahul mar'atu li arba'a gruaja martohet gruaja Martohet për katër gjëra. Edhe burri e për zidh gruan për katër gjëra, por edhe gruaja lakmon që të martohet për dikën për ndonjën nga këto katër gjëra. Gruin e martojnë njerëzit e kërkojnë ndonjë grua për ndonjën nga këto katër gjëra. Xhamalia, për shkak të bukurisë së saj. E bukur, e ka pun rrug apo e lakmon që të grua ti dhe kjo është e mjaftueshme. Bukuria e josh dhe e kërkon durnën e saj për këtë martuat, kët nuk mund ta mohojm. Apo pastaj li maliha për shkak të pasurisë së saj. Ishte pasur e ka babën e pasur. Pasat martuat mund të babai i saj dhurat, madje si një shtëpi tja blen, një banesë tja blen, një një veturë tja blen. Mund të shëngon nga baba i saj para e para, kështu me rad lakman për shkak të pasurisë së saj. E treta lishërë e fiha, unese biha, përshka këtë përjarës, e ko familën fisnike, autoritative, mendikim, në shoqëri, e kështëmerad, edhe për këtë njerëzit lak mujnë në martu atë vua. Edhe katërta lidini ha, përshka këtë fesë saj, mund të mështi këtë astirën nga këtë të trija, apo? Por të këtë finë. Mohamedi s'o së më thëtë, fa dhe fërbi dhe ti din, të ri betje dakë. Mundohu mundohu që të fitash, që e ka subhana që fa shprej e ka përrujt me kamës nënë, fadhë fer, bidhati din, ka thonë, mundohu ti të fitash, po thonë se mësë lakma kush e ka fituar një grua të bukur, mësë lakma kush e ka fituar një grua të pasur, mësë lakma kush e ka fituar një grua me otëritet, por lakmaj vetës tënde dhe ati që ka fituar të ketë një grua të devatëshme. Prej këtu fillonë. Edhe gruja gjithashtu nuk e këthën dorën e burit që e kërkon dorën e saj e i cili është me fej dhe i moraqëm. Muhamedi sasërëm këta ditë në foli për gruan. Do në buri që fargru e duhet kërkon. Dhe në qovë se e gjenë gruan e devatëshme, besimtare, e konzërën këtë Muhamedi së fitore, më të madhës e vetë martesa. Nga se ka përdojshpin, fërdhëther, dhether, është në gadnim, është fitore, është në sukses i madhë që e arrin, njëriju që e gjëjë njëgruat të dhe vëshme. Në anëm të të të të të të të të të të të mëhammejdi s.a.ll. Ida gjëekum, men të rëdaunë dinehu, wë këllukahu, fazaw e ju, wa illa tekun fitnetun f'il erdi, wa fesadu nadhim. Mëhammejdi a.s.a.ll. Të të të të të të të të të të vajzave, o ju vajza, në qovë se ju kërkan në do kush i cili, të rdhaun e dina, nuk i gjeni behane, nuk këndë një të mitë në finë ti, musliman, alhamdulillah, falë për zvaktë, ruët nga harami, muslimani mirë, o të rdhaun e huluka, dhe jeni të knasht me sqilën e ti, nga se mund të falë për zvaktë, po të jetë rebel, arrogant, andaj, jeni të knasht me finë ti, të knasht me sqilën e moralën e ti, Himorallshim e davatshëm, fatëmë fëzuju. Mos elshoni gadiherë me dal pa e martu. Jepeni dorën ne vajzën së juaj. Nëse kët nuk e bëni, thotë Muhamedi alayhi sallallahu ateri bëth shkatërim i madh dhe bëth bë telasha e mëdhe, bëth sprovë për njerëz, bëth shkatërim tok. Pse? Sa të vozdë mira shkojnë te burrat e qçi. E burrat e mirë sprovohen me gratë qçija, pa shkak se ndrushojnë kriterit e martesës, apo edhe nuk bin të mirët në duart të mirëve, e asë nuk bin të mirët në duart të mirëve dhe buat fesod dhe shkatrimi madhë për shkakse prinshet familja, shkatruat familja, ose burri i keq, e prinsh gruan e, ke, e, e mirë pas taj, nuk e penguar në adhrym, nuk e pengu një badat, nuk lehen që ti edukan njësë të thmitë si kurse duhet, u presh familja, gjithashtot edhe burri mund të jeti mirë, për gruja nuk është mirë, nuk është dhevasme, nuk e ka dertë islamin, nuk e ka dertë thin, a ja ja duke konfëmi të keqë, imësëm për skeqë, shkatër o të familja. Andaj shiko, subhanallah, sa heret islami instalenë përgjëtsin e sa armës të dy qifte, që do të bashkë ullëtojnë së bashku në jetën e kësaj bote. Për andaj, duhet të shikoj në këto kriterët. Sa motra muslimanës e sa femra të ndryshme të satë dhe në të dëshënë të martohen, fatë këtësisht, nuk e kryeson agjenden e cilsive të burit e saj të saardhëmës fejë e ti. Mund të kryeson agjenden e ti, asaj, shkollimi ti, pozitë e ti, a është me prind, a i dama bashkalak, e tojnë, bashkalak, jo s'moj me tu bashkalak a jeton në qytat, në qendra, në perifritikun, kriterit e në fund mund përmanet feja, i themi se kjo nuk jap shenja për një familjet mirë në të, të sarnën. Edhe burë i gjithashtu, të shikon përzirë, grua për shkak të bukurisë sani. e sajnë, e shenë fata, e në gjënë fjalë, e shenë pëmje, e kësë më rap, thë duhet jetë e bukur e shkolluar, ku e dy në qëfare, edhe punësuar, edhe, edhe, e ku është feja? Ku është kjo feja? Muhammedi sërëllësëm të të e para feja, shikaj e feja në qëfare ka. Qëfar musliman është? Si duke të e? A falet? A ka frikën Allah të azjullë? A është e moral shme? A është e shtëpis? A po është e rrungës? Edhe qërshis. e qërshis? Dhe qëfë se këtë së filan, me këto kriteri islame, Fillon familia përkëzon për një ardhmë të mirë. Përkëzon për një ardhmë të mirë. Gjithashtu ajo që duhet të kemi parasysh këto shiko ndruar është se për të qenë një famë e devotshme, për të qenë një mashkull i devotshëm i mirë, nuk njoftohen mes vetën në për dhe nuk kalojnë vite të tëra në për dashuri e në për uh, ku e duan dalje. Pa illegjitimuar raportet, gjasë kjo nuk jep shenjat mira se do të ketë një familje të ardhshme, një familje të mirë të ardhme, gjasë nuk ka filluar me bekimin e Allahut azhajal. Nuk ka filluar me kunasin Allahu xhalla wala. Sod, fatkeqësisht, sa shumë keq përdoret Facebooku. Sa shumë keq përdoret çfarë do rrihet i tetër social ose keq përdoret internetin për të si shkëmbejnë fotografi, fjalë keqëpërdoret shkola, keqëpërdoret gjithë shka që ka mundësi t'i silën kontakt dytërin. Nuk konsultuat i rio dhe moshën e re, vlani epshi ti, aj nuk din, aj nuk shet di shka tjetër përmeq epshi të ti, dhe e para që mund t'i përri këti epshi, aj bie viktim, dhe aj bie viktim e ti, pas ta i pasohet sa dusht moja. Andaj Muhamedi sa o të të me kam suar që ku një vajtë dëndë martohet, aja e ka kujdestarë në saj. Baba e saj vendohës për te. Baba e saj e dinë më mirë. Baba e saj, jo e diktator që e nalë. Aja e ka përzidhë në saj. Mirë, pa, duhet të konsultuarët me familjen. Aja mund ketë për, të këtë përzidhët gabuar. Por më automatizëm, posa të shëllët një djallë që i pëlqen, duhet me lemru baba në saj. Me lemru në në në saj. Shikujnë ata, kush është ajë? familia ti, a është këllit dhe sinqertë dhe sirioz, apo është loj dhe hajgara? Sa kemi sot vuaj tje, fatë kjetësisht, sa rinja ju më bënë depresjonen dhe shprim, pse? Sa rna bënë pyte njeve o gjelarve, qoftë në radio, apo ku do qoftë? Qfar të bëj, jetëm më shë nëzirë, më ka praktisi dashuri, më ka praktisi dashura, e kësë më radhë, nështë më moshë atyri në kështë, më të e përse 7-11, 8-11, Nuk shë jetë për para i riu nga se një femër e ka praktisë? Nuk shë jetë për para një re? re jetë në ka për para? Nuk shë përshka këse ka praktisë i dashër i saj? Qfar jetë e këta mund bëjnë të armen? Në qofë se me ka që pa pjekuri dëshërujnë të ndërtojnë familinë? Hëtë kemi kujdesë. Mjathë me këtë, këtë liritë e shfrenuar. Mjathë me këto keqëpërdurime, me këto ngacmime, me këto lidhje falso, dashuria një islam nuk është ndaluar, por duhet tjetë në vendin e vetë, në kohën e vetë, në mënyrën e vetë, jo tjetë eshfrenuar, jo të keqë përdorat nga ojqit e ndryshme, për zën viktimat e ndryshme. Në të gjitha këto, ja për shenja për një familje të bresht, të pacë ndryshme në të ardhmen, për në islamin ndalën gjitha këto ndalon që maskulli dhe femra të kenë raporte të palegjitimuara me fejes për të ruajtur të ardhmen për të ruajtur familjen, për të ruajtur fëmijët e së ardhmes. Andaj përziesia bashartë fillon që nga fillimi i lidhjes së atyre dyve mes vete. Qof nga përzjedhja, qof nga mënyra se si ata e menaxhojnë kontaktin e parë, si mëna gjojnë fjesën e tyne, si mëna gjojnë ruktimin e tyne dhe të kfejesta dhe dhe të kli dhe të lidhja të jne që shumë rëndsi në qofse të gjitha prosedurat qën nga përzjedhja dhe dhe të akti lidhjis martesis janë respektuar prosedurat fetare është respektuar kënësi Allahustazogjel këjep shënja të sigur ta me lejnë Allahustazogjelëhe walla se dhe të ketë një familje të shëndosh. Përndaj, ka arë, një rije ka pyth, Hasan el Basriot, rahim e Allah, ka në oho gjimad, unë e kam një vajst, oh, oh, nuk di kujt me adhon, shumë janë duke e kërkuvar, kujt me adhon, kujt përthusht me adhon. Qëfar, ta Hasan el Basriot, ta? Jepi ati që ja ka frikë në laot, a zogjel. Pri në laot, jo ja me pa mje, du këtë seko, ja, ja, janë shene që din ku që ja ka frikë në laot, a zogjel. Din e të gj tha në qëfë se jep ati që ka frikë në laot, edhe në qëfë se nuk i pëlqen të ardhme në diqka këti njëri nga vojzë e jute, se pako zullum nuk i bënë. Padresi nuk i bënë. Êshtë korek dhe i drejtë ndaj saj. Edhe në mëse dash sa duhet, se pako padresi dhe zullum, zullum nuk i bënë. Andaj, shikohë në ruar, pike a parë, nga filan, urthimi dy bashardë. Nga filan, Ndërtimi i një familje të shëndoshë është faza paramartësorë. Çekishtet punën kuptonte për, për zgjedhjen dhe mënyrën se si arrijet dhe shkohet deri tek lidhja. A shkohet me harame në rrugëve, me ndajave, me me prezencën në në në në në ndaja të ndryshme në kafe, kafiqe të ndryshëm apo shkohet në mënyrë të rregull sikurse ka qenë 30 popull të tjerë në fshat gjithmonë. Tradite ju ka qen kështu. Nuk gbridh vajza udhve me njërit panjorg. Duhet tani baba i saj kush është të legitimojn raportet. Dhe këtu i bëj apel edhe edhe, edhe kujdestarve. Nuk e fejon vajzën pse të kryeni në shkollën. Ani të kryen shkollën kush mendal? Po let fejohet, let dihet, let shejohet, let dihet se që ky është burri i saj se armës. Gastevonimi fejesës po bën që pastaj ato të shkelin procedurat të bëjn lidhje sekrete që prindë nuk dinë çka ka qenë ka buret. Dhe gjithë këtë pastaj po përgatiten për një familje me probleme, me telashe. Ju janë ndërtuar si duat në kuptimin e asaj që na ka mësuar fiala Allahu xhellehu ala dhe fiala Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kërkojm për zgjedhje të ndërtshme dhe respektim të procedurave të ndërtshme që të vijet dyrë të këllidhja ndërshme. Shkort, kjo është e kërkuar e para. E dyta, duhet që gjithë do kush nga bashkëshartët të jetë i cilësuar me diso cilësi. Në përpështë për bashkëshartë, nga sa ta, për të ty në fillon familja. Nga ata fillon familja. E pas ta i vazhdojme dhe të tekë edukimi fëmive, i fëmive, pas ta i vazhdojmë edhe të të këfëmijët, e kështu mëralë, ata vetë vetë, ata duhet të i kënë këtë të cilësi. Cëllën atë të cilësi që, që duhet të plëcohen të këtë bashkëshërtët, që këtë të jenë të aftë, të kryoj një familje të shëndoshë. Cilësia parë që duhet të kënë, që i kënë ruar, është, q të jenë të pajtimit të jenë të të nënshkruajmë marrëveshje dy bashort se programi programe dhe referenca te cilës do të referohen në të gjitha stacionet e jetës në të gjitha problemet që mund t'ju shfaqen gjatë jetës tuaj për çdo gjë ata së bashku të dytë do ti referohen Kur'anit edhe Sunnetit të pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam. Në çoftë i kemi të ndarë referencat. Apo burri për shembull kërkon nga gruaja atçka e ka pasur te shoku i tij. So, Thotë ai është sa so mirë por nënay. Është nga gruaja këto që bën gruaja këto, dën me instalu jetën e dikujt në, në familje të vet, bën probleme në herë. Njërz dallojn, citata dallojn, personat dallojnu koshte njëjtë. Gruja, dhe, që sa mire e gruja, u këna është me burë në vetë, e shpa banë, fillan të ndërënë si aje gruja dhe ndërët e sajtë do nëjë bapë për të shmërinë familë e sajtë, banë problemë. Andaj, nuk e bëjmë referencë familë në kërkujtë. Heqë ma pak, serialet e ndytë edhe të pista që ne kam prish familëtë. Nuk e në të referencë, që s'ilët burë, që e që s'o burë i mirë, e shatë artisë në cilë, veç 5 minutë është q edhe dëmë e po burë në soj që është si kurse e ka potë në televizor. Ga se e ka bua referens, shembul, serialin, andaj problemet e në të gatshme, telasht e në të gatshme, prandaj, thejmise, pas për zjedis, dhe respektimit të prosedurëve të ndershme, për të lidhur një lidhët të ndershme, pas kësaj, vijen në shkijë i marveshës, në të ardhmen, kom mundë si ga bëj, kim mundë si ga bëndi, Ka mundësi ndodhë kjo, ka mundësi përzijet kjo, përzijet taj, ndodhën problemet ndryshme, ndodhën. Kush këmë në e zhjetë të problemet? Pejtash të dim, kush? Nuk duhet të pranojnë as kënd, as këshin, e as filanin, e as shokun, as mikun, as televizorin, as as zhjetë. Problemet në e zhjetë Korani dhe hadithi Muhammedis Alehi Sratuzë. Burithat, për aqë së më ngarkon Kurani, jemi gatshëm të zbatej. Në qoftë të se lo mongu dhe qka dhe madhëm nga ngarku Kurani, unë e prej tash të dhobesin se do të rjekim nga mendimim, nga qëndrimim dhe do të shpallë se kam gavu dhe kërkoj falje. Gruja të gjithashtët, unë jam e gatshme që për aqë së më ngarkon Kurani dhe sunetit, të jem shërbim, të jem në partneritet, të jam një kontribut në familje. Dhe këtë që burë është e se gruja nuk popleson në një qka që Kuran i ka kërkuar pesaj, gruja thëtë në fazja kam gabu. Kërështu jetojnë shumë bukër. Andhe Allahu Gjellë Gjellali u shikunë ruar, thëtë o intëna zaatum fëshej inë fërru duhu illa Allahi o arresul. Në qofë se binin mësë pajtim për dyqë. Sa mësë pajtime në më familje se të ndodhen vihera dhe nusja, çesh katrojn shumë familje. Ndikojnë që ndonjë nuse shumë të shtypet në maksimum, fatkeqësisht, për shkak të presionit të vjehrës. Ndodh nganjëra që për shkak të kurenësisë dhe rebelimit të nusës të nënçmohet mos të madhe nëna e djalit, vjehra, fatkeqësisht. Ndodh nganjëra që gruaja të lëshojë ose të ndahet djali pe prindve duke lënë kaq nganjëra që suplementohen. Asa nuk ka kush e oziet problemet. Në çësokë familje thot, të kthehemi në gjykim sheria, çapo thot feja. Kush e ka mirë këtu kur dy për lan? Në qoftë se vjera kërkon nga nusja të diş me kry, ndërsa nusja nuk don me kry. I themi ngadal, a ngarkon Kur'ani dhe feja? Allahu ngarkon këtë grua me këtë detyr, po e ngarkon. I themi nusës, në qoftë se beson Allahun dhe pejgamberin, zbatoj këturtën. Se barçë ki Allah po të ngarkon. Në qoftë se nuk e ka ngarkuar Allahu me të, i themi burrit, vih rës tjerë, që në frikë Allahun mos i bëni zullëm këse gruje, nga se se ka bërsh këtë punë më akru juve. Shë ka së bukër regulonë qështet? Ne qofë se më fillim mirë në veshë. Programi i jetës tonë, referenca që do t'i këthemi asaj në gjithërast, gjykatë si jonë problemet tonë, madje, modeli dhe sistemi edukimit të një tonë, me qka do të edukon, qka do të mëson, me qka këra me më mësu thmit me dasht, qka me urejt, gjitha këto. Marveshja ësht Kur'an është për këtë punë, hejo Kur'anin me qitë në krytë nusës për bereqetë, ose Kur'anin me e puthë nusës kërsin të shpija, ose me vendusë dorenë mi Kur'an, ose me vendusë në raftë Kur'anin, sa është Kur'anin për të punë? Kur'an është me e dhonë fjallën Allahut Azogjallë, se na me këtë këna me punu. Në qofë se kjo, pasit që ta është fillojnë i të bashkëtore, para se mi fillu moment të fundit para fillimet, në nëshuin këtë marveshje. Thasht për zjedhja, respektimi prësidurave të ndërshme, dhe pastaj marveshja. Fjale Allah dhe fjale pegamberit a.s. Am, as fjale jam, as fjale jote. As kujtë. Njetit Muhammedi sallallahu a.s. hyri në shtëpit. Dhe e gjithë a ishën grunë e ti me njëri të huj. Përishim se hu. I dukë pakëran të këpunë. Si njëri, u në këpërni, ku shukë njëri? A shë e tha është vlajimi e Rasul Allah. Vla nga qumshti. Shreti kështë nga qumshti vlajë saj. Tha për e ka mërsëm në rejkot. Ska fjallë pa sësaj. Nga se shëriati e ja ka liuar këse gruje, të rinë me vlazën nga qumshti. Të pëlqevu, së të pëlqevu. Andaj, shumë letë regulonë për limitë. Në qoftë të se, referenësve në shë Kur'an e dhe Suneti. Buri kërkën dhe që nga gruja, e ka k Zbatoj e, motër ndërruar, zbatoj e. Kryje. Allah të kanë garku me këtë. E jo të ndërtu tjeta në inate. Unë e mengu këtë, unë e më vë këtë, unë e më kënë gjithë më në lirë, nuk shkën një ta kështu. Ose buri për shambullë, unë e mengu një gru, kur se ngaj, nuk shkën me këse inatesh. Nuk duhet tjeta më ndërtu në inate, në qërim hesapesh, në hakmarje, në dërbë bashartore që ka Muhammedi sallallahu al-sallam, ku ndëgjeni mëndim mirë të grua së ti, ja respektaj, edhe përse ishte grua, nërsa ishte pejgamber, ishte krytar shteti, ishte vëdheqës, nësë jema ashtu. Njerë Muhammedi sallallahu al-sallam i urdoj shok të tim e një pun, për ata nuk e mëren për sërezit aturët, nuk e mëren sërezit shumat. Dhe disi, hezitoni dhe u hameni në zbatim, fjale ishte që Kër shkuan të bëjnë umrën, u penguan të hynë në meke. Dhe Muhammed që më tha, qëthë një flakët dhe thërë një kurbanat. Kërë është e shaj se këtë vitë nuk ka umrë. A të ende shpresërni se më spohinë meke. Andaj u dhimë pse që ta hubnin këtu thimë. Dhe nuk e kuptuan shumë sërëzisht këtë kërkes. Dhe Muhammed që më nërëjkosë, ta unë u thëmë, qëthë një flakët dhe thërë një kurbanat. Për hamendje, atë njëpse e kundër shtë një urë në pejga mëri, mirë po përshkak se prit njënë mësë, ndashtë a zoti po e qerë rrugën e pohin në meke. Dhe hyrën e tendë ati, si di, disi ishtetuar, ati mërëndisht e gruja ati u mu selleve, që ka kërëtar shteti, pejga mëri Allahot, ishtetuar, gruja vetë thë e rasul Allah, përjep hapsi grus me fol tash, të i pëmëpërzish, e në këta kështë, n e kishte edukuar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që gruan me ngun nga një herë apo jo nganjëherë por kur e ka mirë kur e ka dëbi kur ka argument për këtë çështje dhe tha ja rasulullah pse nuk del vetë muçi thim e thimë te kurbanin ton a sa kur shruan që ti e qet qithë, qetën gjithë e kuptoi se mor fund kjo punë ta pegam se pëlçi këtë di doli u chat apo aprë kurbanë të gjithë të veprojnë pas kështu shikoj mendimi një grua për zgjidhje të thotë që ishte problem shtetnor ju shtërisë. Përndaj, nuk ka këtu i natët, nuk ka këtu qërim hësapësh, nuk ka këtu pozita, apo dhe opozita në familje. Të gjithë i me pozitë, të gjithë i shumën e qëllime, të gjithë punëm së bashku, për ta arritë knacin e allahët, azo gjelë. Kjo është marveshe e unë. Nuk duhet burë dhe gruja të hinë në jetë të familjare, apo, si një gar për pushtet, kush kujt piamun, mos ia le ti atij, mos e ngatja atao mos u borap ti atij eksumë radh. Kto frozat boshe, prishin familet. As nuk po kërkon kush me kundërbi kërkujt, e as i nësuara skujt, ne po kërkojm knasien e Allahut asojer. Allah me çoze knasia e Allahut është me nguh gjithmonë dikon, gjithmonë kra me nguh. Nuk është më rëndsi uni jon, nuk është më rëndsi nefsi jon, është më rëndsi knasia e Allahut asojer ndajë Allahu jallahu ala në kamësu, për mesë Muhammed e sësërëm se, sa, men të wadha alillah, rëfë ahullah, kush për hirtë Allahot bëhet modest, i nështotë Allahot asë o gjallë, Allahu këmë e ngritë. Allahu këmë e ngritë, nuk këhumbë Allahot rabë, që nga njëre hek dorë, nga drejtë ati, hek dorë nga njëre, nga unë i ti, për hirtë Allahu jallahu ala, e shkel vjetë në vetë, për hirtë Allahot, Allahu ka me e knaqin, dunja në aheret, Allahu ka me ngrit. Andaj, edhe nbi këtë ndërtojët, familja shëndorë, nbi plan programin, nbi sistemin, nbi referencen, që dhëtë zhjith problemet tona, që dhëtë vendosë kur, kur pytet, kush në këtë situatë pytet, kush vendosë tash, mendimi kujtë mire tash, kush e ka mirë këtu, kush e ka gabim këtu. Thotë Allahu gjallëuar dhe pejga mërësat. Kaqë, shriati thotë, se gruaja dhe burri duhet të kenë një dozë të saktuar të xhelozisë. Andaj nuk duhet kjo dozë të bije në nivelin e durrë dhe nuk duhet kjo dozë e xhelozisë të ngrihet mbi nivelin e durrë. Ta mbajmë në nivel të caktuar xhelozinë ndërsihat, e cila bën ndajshmëria. Por jo, jo jo jo xhelozia jo e humbur, apo e cila ia humb kuptimin dashurisë, dhe jo xhelozia e tepruar, e cila ia humb gjithashtu kuptimin dashurisë. Kushe përsa këto një bëjnë e të gjelësdje? Shëri ha të përseri. Feja Allah o të zogjarë. Qështë të thot feja për një familje? Qështë të fillan të formohet një familje e ndërshme, e mirë, e sigurët, konstruktive, e dobeshme, e lumëtur, e këndshme, e knatëshme, e kështë në mëralë. Pastaj këtë, këtë vërtyt që ka më fituar, këtë cilësi, këtë mardheshët e nëshruar, e bërën e t i mësojnë fmitë me jetu në njërë e këti sistemi, në njërë e këti programi, në njërë e këtë rëmsimeve, ka sa ta vetë jetu në qërtu. Pas kësaj, është një cilësi tjetër që duhet të jetë prezentë në një mes në dy bashkë shordëve, thashë, në filimin e ndërtimit të familjesë është fjale për referencen, për gjukacin, për sistemin, për modelin, për programin që e se duash, që e kemi quajtur Korani dhe Suneti, pegamberit sallallahu aleyhi sallam. Kjo është i gjërë, dhe cilsia e fundi që duha personë, të përmani përsonët nga se ka medis o tjera, i lojmë për emisionarëshme, që duhet të jetë prezente në mesin dy bashardve, në mesin i të dyve është që të mundohen vazhdimesh të mundohen vazhdimesh që shërbimin kontributin siljen dashurin që i ofroj njeri tjetërin njeri tjetërit gjithmon kjo të jet në suaza të adhurimit të Allahot a Zogjelë nga se në çoftë është në suaza të adhurimit të Allahut bëhet për hir të Allahu xhallahu ala atëra çdo shikim në njëri tjetrin çdo kafshat çdo pikë ujë do t'ju shkruhet sevap te Allahu xhallahu madje në kët rast ka për mend Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam se edhe marrdhëniet mes tyre shndruan në adhurim nga se Janë tudizobet ja rasulullah ka dikush prine vesh fryn e pshti dhe shpërblet ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam po ta bën të kët në haram çfarë do të ndodhte do të ndeshkuaj andaj përse e bën në hallall ka sa Allah kët më ka bën hallall ti të, të kurrë është haram me bë. Allahu ç'problem për këtë çështë. Andaj gruaja kur i shërben burrit e saj kur e ndejgën burrin e saj nuk e kupton kët sigurisht rovnë nuk e kupton kët nënçmim nuk e kupton kët për buzje para kupton Adorim dhe Allahu te Azhajal. Dhe din se çdo punë që bëj çe bën, çdo angazhim që e bën, çdo respekt ndaj burrë që e bën, për çdo këto Allahu Xhallahu ala shumë shumë shumë shtret ku më pagu. Edhe burri gjithashtu nuk lodhet së shërbëryrën familjen e tij, për aq sa ata kanë nevojë, për aq që prezit e tij. Nuk mërzitet, nuk lodhet. Për çdo gjë që ka nevojë, ngasë e kupton se me gjithkët po e fiton një mundësi të madhe që të shpërblihet tek Allahu xhëlalauala. Vale. Sa për shembull, do në një konflikt familje pa shfarosur sy. Ka se gruaja është në punë, burri në punë, kush më kush më ka obligime të shtëpisë? Për sa për sa pages. Për shembull, ngjarën do të që mendon konfliktin. 200 erë, 300 erë. Për 300 erë është 4 thamila. Nësë Allah Gjellewala për thëtë, duajnë me zveti, respektojni për hirtë Allahot, në kuadër të adhurimin dhe Allah Gjellewala, ju pagunë Allah shumë fesh, nuk mund të logaritet me pare, asë me asë gjën nga e munsin, të e kësë i bote. Për ndaj, sa njerët e hubin mundësin, për fitush për imt e ka Allah Gjellewala, nga se nuk e aktivizojnë këtë qëllim, këtë njëtë, përhirë të zotit, përboj, përvepraj, përhirë të allahë të zogjel. Ndhe dhe gruja kër e disponen burë nësaj, ma dhe dhe kër i busqesh, ose kër i afruat, në që vësë e bën në amër të allahë gjëllë uala, shpërblehet. Burë i gjithashtot, gjithë dhe mirë që vën familjës e ti, në amër të allahë të shpërblehet. Përndaj, edhe kjo duhet të jetë prezente, për ti evituar problemet, për të shmangur të lasheve, për të instaluar lumëtorin, knatsin, qetsin familje, gjdo kush letëve pran për hirë të Allahot. Jo për hirë të vetës të ti, e asët për hatër të në të nëkuj të tjetër. Jo të të veqë është burë se kurse kësha bua avëtën. Jo kështë. Allahu gjëllë u alë a knaqet, am shpërblen Allahu në që fëse këtë e bëjë po. Unë e bëjë. Allah e ata bashartë, që e kanë k dhe që jetë shumë shumë mëndryshë e jetë atyre në këtë dunia edhe në botën qëtër. Të të Doherë një familje kresisht nëndryshë nga jo që në është ta mund të shojmë sot që në gjanë fatë këtë sesht në shumë familje që nuk i kanë këto, këto që unë i përmenda. Ndaj që i gujneruar të shumë të e ato që duhet të përmenë në këtë dërzim për personë të umjaftoha me këto tri. Një familje e shëndosh në dërtohet në shtyllë shtylle e parë dhe themelore, e gjithdo familje të shëndosh është aja që ka të bëjmë me fazën e para martesis. Nuk e filuar nga përzjedhja, pastaj, respektimi i procedurave, po regullove, të ndershme për të kurorizuar me sukses akti i fez dhe martesis, kjo është e para, dhe para se të futën fu në pragun e shtepisë të june, të mire në veshë kur dhe të gjykan, kur dhe të dëgjohet, kur dhe të vendos, apo? dhe pas taj, gjithmon të jenë të motivuar për hirë të Allahot. Këtë ishtu në respekt të nërësjalt, jo hatri, jo frika, jo presjoni, jo interesi, asgjë, si njërëtetit për hirë të Allahot të duhen, për hirë të Allahot të respektohen, për hirë të Allahot të ndëgjohen, për hirë të Allahot, azogjel, të krynë obligimin dhe njërëtetit Të gjitha për hir të Allahut, duke shpresuar shpërblimin e Allahut. Vetëm kështu kur nuk do të lutën. Vetëm kështu gjithmonë do të ndih veten të kënaqen me çfarë që bëjnë. Këto tre garantojnë një familje të shëndoshë. Ka tira, përsa të tjera. Për këtë do të lashemi inshallah në takimin e ardhshëm, por tash duhet të jap fund kësaj pjese për shkak të edhe kohës që e kemi kaluar në sallan xelawana që të zbresë mshirin familjet tona. A njësë Allah në Gjellewala që të zëbrat në bineve budësin, mëshirën, dashurin, solidaritetin, pajtimin, si kur që njësë Allah në Gjellewala të lergon nga familët tona urrejtjet, mësë pajtimet, fjellosjet, urrejtjet, zilit, gjdo vest të kja që e prish familën, Allah e lergon nga familët tona. Bëfët Allah në Gjellewala që familët në bëhet një gjennet i vogël në këtë dunje, apo në një koridor, nga i cili kalojnë pastaj në gjenetin e amëshur shumë botën tjetër. Zote Gjellewala naruhet nga qdo e keqe dhe keqe dhe keqe bërës, me kach po i dhurë fundës e pjese për të kyqër një pauz e shkurëtër dhe pasaj për të rikëthyre përsi insha Allah me pjesën e dytë dhe me inkuadrimit e juaja që besa qeni duke prit tashma që të inkuadroni me telefonata, andaj pas një pauz e rikëthejme përsi ri dhe një salon Gjellewala që të nefë sukses edhe matutje.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 Natyshmë kjo pjesë është të rezervuar tërësisht për juve, për inkuadrimin jua, e juaj, sikur që tashmë keni të njëjën. Dhe gjithë këto inkuadrime mund të bëhen përmes numrit telefoni të telefonit që keni të shfaqur në pjesën e poshtëm të ekranit tonë. Më njerë inkuadrojmë në telefon që ju dukë pritur. Ordane. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Ë, uh, foj, ahu shpërblef për gjithë kontributin që po jepni desha, tju a bëni pyetje? Uh, Shkurja në gjami për të falë uh, në mozët farëve, uh, kam dëgjumë se është e kategorisë uajjit për ata që e të dëgjumë e zonën, për ta është në këtë pegame e të në sila me dim që nuk ka pasë ma dhuës dhe zonën nuk ka mujtë mu mujt, dëgjumë njërë, po në kam uh, dëgjumë në gjami njërë për i shtëpisë edhe për të i falë uh, dëgjumë në mozët farëve, kam pak njërë me shku për dëgjumë uh, e zonën e dëgjëj. Dhe i shatë e di për këtë. Po, inshallah, ta shme përgjigjë, dhe. Ta shme përgjigjë, inshallah. Sa i për këtë vendimit e shriatit për namazin me gjemat, djetarët nuk janë të një mendimi. Ate i kanë dy mendime. Një grupë i madh i djetarë me ndonë se prezince e besimtarët në namazin farz me gjemat nuk është obligative. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Dhe për këtë ata kanë argumente, ti e çmtar nuk dua të zgjas këtu me këto argumente. Do thonë një grup që thotë të se është obligative pjesëmarrja në xhami për ata që plotësojnë kushtet e këtij obligimi. Dhe një nga detyator kur kanë diskutuar se kujt i bëhet obligim shkuar e në xhami, kanë vendosur sa pe i kushtet, po ne mund të themi kështu, çdo musliman që nuk ka pengesë të caktuar fizike, shëndetësore të kohës e kështu me radhë me dal në çdo kohë në xhami ka obligim të vënë në xhami dëgjimi e zonit tash është problematik nuk është sikurse nkonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nga saher është dëgjuar me z të natyrshëm të njerëzit dhe ka qenë padyshim dëgjimi i kufizuar të tashmë përmes autoparlant mund dëgjohet shumë në veçantinë se shohet edhe zëri pak më tepër i autoparlantit mund dëgjohet shumë larg dhe nuk mund të them se tashnë këtë kohë mund të përdoret si kriter dëgjimi e zonit për të bërë dikut obligim Namozu, por thimi se ata që janë në fersitë e xhamis nuk kanë pengesa të caktuara serioze për të dalë nga xhamia, e kanë obligim që të dalin nga xhamia. Por ndysha të tjerat arsyetohen inshallah me mos dalin nëse kanë arsye fetare dhe falen atje ku i z koha e namazit. Kemë një telefonat tjetër, urdhani? Alo, Mirama. Mirama. Selam alejkum, Haj. Aleikum selam wa rahmetullah. O zëvni, jam Akiona. Fale për asë kërë namazë, po, unë nuk përdu të ashtë, në akur nuk rëkanë, po, falë në masë në, falë në masë në mezinë që, njëmë dë shoka të në gjëhem, po dëne me ditë mësë, e shumë a fjë e ditë mësë, po, hëmë në në gjëna që falë në masë të ashtë, ashtë pakë problematet për në atë në mezinët, ashtë pa shkollë, ashtë, Ka bësa në të kësia, ka përnu një punë në ko komunizmë të kjeqë, ka shtashtë mejzen, me dhe me se në kështashtë me kona e ja të jetë, se këmë na gjerëtri në shkollë, në, në dreze, në mund, në me mënë me kështë mejzena të jaj, ka 2-3 roga, se në kështë ashtë më angoshtë, ma... pa të kratë, ja, pa është problemin që në dimë qënë të, të tra, a shumë më akuzat të tra, ma përta në për më pojnë më fina, a kemë na sinapo bena me zi. Folni masina. Inshallah tashme përgjigje inshallah, inshallah me e qartësh pyetja. Çështja e të dalurit imam njerëzve nuk është një çështje që në islam breton ka as atë kur do të dalë, kur do të fal, kur do të bënu kështu. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka përcaktuar njerëzit që duhet të dalë imam njerëzve, jo çdo kur dal imam. Andaj filë mësh katon Ja o mennase aqrahom be kitab Allah azza wajal. Ke rregull Muhamedi s'me ka vë ditë ke rregull jone. Sa'd Muhamedi alayhi salam njerzu udel Imam Aisha masmir dhe me Kur'an, inë rregullat e namazit. Kë lezon Kur'an bukur. Nuk fun del dikush njerzu Imam që nuk din lezon Kur'an. Nuk din të shqipton e shkuna të bukur, nuk e din rregullat e të çvitit si duhet. Nuk nuk din Kur'an mirë. Nga njerënt bën edhe gabime, ë ndoshta kanë edhe kuptimore duke ndryshuar zanore, duke ndryshuar shkohet, e kështu më radhë që jenë shumë të rëndësish me respektimi ty në lezimi në Koranit. Për e duha të themë se duhet vendost regull dhe atë, atë regull duhet të respektoj edhe gjemati edhe që i del imam këti gjemati. Në nënë të të të faktët që u përmen për në mezin nuk e një asë kushush asë shka probleme, nuk duha që të futëm këtë mos pajtim nga se nuk di dhe nuk duha gjykoj. Por, Njeriu që duhet tu dëniazë imam, thash duhet të jetë i diheshëm kuptimin fetar, por gjithashtu i sjasëm dhe i moralshëm që nuk ka dosje kriminale ose dosje të keqja që të mëkateve që i bën jashtë xhamisë. Atë duhet të jetë një devotshum, një i mirë. Një që do të thotë është i ruajtur në moralin ti, ti, ti, e tij, është ruajtur në sjelljen e tij, është ruajtur në gjunën e tij kështu më radhë. Ky duhet të jetë, kështu duhet të jetë. Por në çështë nuk është kështu. Atëre Njerëzit nuk duhet bër për çorë në xhami, nuk duhet luftuar në xhami, nuk duhet shkaktuar rrahje në xhaminë në udhë blacu këtu më radh. Mundë që dosja e këtij njerëzi, ti ngritet për gjegjës të saktuar mbarsë Islame, që janë për gjegjës për autorizimin e kurdën imam. Dhe ata ta shqyrtojnë seriozisht kët dosje të tij, të shikojnë se ky njerëz a ia vlen këtu aty apo ka ndjerë më adekuat, dhe ata ta marrin përgjegjësinë për, për saktimet e imamit në xhami, po mendon në mungesë të imamit. Gjatë kur është imam i dër i imamit, por këtu thot për meizin që un po e kuptoj, del imam ky meizini ku nuk është imam i prezant. Dhe nëse ngritet çështja, tek ata që janë përgjajës bie presia pijuve. Ju nëse keni mundsi, nëse është sikur se po thua nga nuk po di, por është sikur se po thua, është një mëduse të keqe me vi pra të këshija kështu më radh, nëse keni mundsi ta ndryshoni këtë njerëz. Do ta largoni nga ky pozicion bashkoni me organet kompetente ne bashkësinë islame, kjo është në rregull dhe mirë. Nuk keni mundsi më ndryshu, atëherë tentoni mundsinë të dytë, të falin në xhami tjetër të të ku nuk ka këtë problem. Nuk ka xhami tjetër, nuk ka mundsi, faluni pastaj dhe gjinaja është tekaj e nuk ka gjinajë tek kë, Allah edhe në mirë, Kemi të të të radhës, e din më së miri ata. Kimë telefonuar tjetër të rradhës e enkuadrojmë, urdoni. Selamun alejkum. Aleikum selam tullah. Dësani plus Demrabon. Urna avla ndamos në xhenozës. Po. Tash, imam më fotel po na tregon aty çka më çka më kllu, domethënë, ata që kanë më selam ka thonë pa Elham nuk ka namaz. Kjo deri sa pak më më gjanësisht më siguru. Po, po, po. Sa so, përkat namaz të xhenozës, çfarë kënduhet në atë namaz? Thash, ë, domosigurse ishte pyetja, dietarët islam, juristët fuqahat islam nuk kanë tani mendimi. Andaj dietarët me dhjetë hanefi Mendojnë se nuk është obligativet të lezohet fatiha, por lezohet gjdo lejt duaje në cilën ka përmban madhërim të Allahot azo gjellë. Madhërim të si kur sërë subhaneke, këtu ka madhërim të Allahot gjellë lehuala. Andë ata thujnë se lejohet me lezohet dhe fatihan, Nga ky kënd, por jo që është obligative Fatihat. Por e këndë Subhanehu Qulse në duamën më të shkurtën. Mesa pjesa mbetur dietar mendojnë se Fatija këtu është obligative për shkak hadith të hadithit e pejgamberit saollam, i cili e obligon lazim në Fatihas në çdo namaz pa përjashtuar namazin e xhenazes. Andaj një besimtar, nëse është i bindur kët hadith dhe e din se duhet të zë Fatin, ai lexon Fatihat, edhe pse imamit i tij nuk e lezon Fatiha, nuk ka këtu diçka që duhet shkaktuar problemin mes tin ton dhe mendoj që më e mirë është pasi që edhe në madhimin Hanafi ka hapësirë për të kundë lu Fatiha, është më mirë të kënduat apo për të pajtuar me së gjithëve. Apo dhe për të përputhur me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili na mësoi se duhet kënduar Fatiha. Po nëse nuk kënduat Fatiha, atëherë çdo kush lexon në bazë të bindjeve që i ka dhe në bazë të argumenteve që ai i, i, i disponon. Prandaj un mendoj dhe ajo që un e predikoj është se në namaz në xhinosë lezohet fatiha ja, si kur se lezohet namazet tjera. Nëse, erdhe fatiha, kështu e kamrin, fatiha hapse, me të është hapë Korani, me të hapat namazi, prandaj, edhe namazi i gjenazë është namazë, nuk mund të dojmë nga namazet tjera, prandaj, nuk di me që fara së gjithë të përreashtujmë namazin e gjenazin nga namazet tjera dhe të thimi se këtu nuk lezohet fatiha. Po njeri ju, Ju e këndon nuk duhet që të bëhet shumë problematike, nuk duhet këtë bëhet që të bëhet çështje do të thotë që ne shkaktojmë probleme mes vete. A e këndon ka mendim te dietarë që e justifikojnë veprimet dhe veprën e basës së saj. Këto të dëgjojnë fatin nuk ka këtë diçka që duhet shqetësuar për ta, por ne duhet të ndiejmë ato që jemi të bindur në këtë se është më saktë, në këtë rast thimë së sa Saditi pejgamasën për fatian, përfshin të gjitha namazet pa parashtym namazet e xhenazës. Kemi telefonat që po pratë Ur nëni. Selam, alejkom. Alejkom, selam. Nëse bëjnë dërsa një pytje, a pranohet ose alejohet zi më mbajt për të zbekurin të të musliman? Se këm dhe dhudikun që gruja duhet më mbajt zi 4 muja dhe dit, e një një amotra për i dhvabin o që për dikon nuk është e një unë më mbajt zi për 10 dhe kësh. A ka qartë, më nësime në spjegu? Po e qartë, e qartë, e qartë. Aleikum salaam. Të mbaheturit zi ka prej kësaj që është ndaluar dhe ka prej kësaj që është lejuar. E ndaluar është të vajtuarit, e ndaluar është që njeriu të shkyn te shteteve, të godet vetën e tij, të shkul flokët në shenjë zi. Kjo është ndaluar për çdo kënd dhe për çdo kujt. Nuk lejohet as tonë për djalin, as gruaja për për burrin as nës... vllau për vllau nas as kush për askën. Pastë ka thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "Nësë minna men shaqal juyub, nuk është pëneve, nuk, nuk është nuk nuk i takon me kom musliman atij që i shkyn tëthat nga mrzia." Apo shaqal juyub wala tama lkhudud, edhe godet ftyrën e tij nga mrzia, ngref flakët e tij, s'është pëneve kjo. Andë kë lloj vajtimi, kë lloj bajtëzie nuk është e lejuar ata. Për asken. Në anë tjetër, që teknën e të shfaqin të, shfa të shenjtë mrzis, për shembull, ë uh, ta provojnë nga disa gjëra. Shaj si shajë mërzi, sikurse për shembull gruaja mos të veshë të bukur, një, mos të ngjyroset, mos të marr pjesë në përdëfrime a hendhje ndryshme, mos të dalë shumë nga shtëpia, si shajë mbajtje e zie dhe mërzi e për atë që i ka vdeq, themi se kët e bën gruaja për burrin e saj. Nëna motra mrziten dhe e kanë mënyrën e saj të mrziten. Por mrzija e, e gruas nuk ka të bëjë me mrzinë emocionale, shpirtnore, por ka të bëjë me rregulla juridike që janë të posaçme për shkak të Përndaj, një lidhe të posaçme që kanë pas burrë dhe gruaja mes vetave. Prandaj një pjesë e mbajtjes e gruas është që nuk lejohet të martohet ajo derisa të kalon afati mbajtjes për vdekjen e burrit të saj. Do të thonë nëse ka këtë problem, nëna në nuk e ka këtë çështje. Nëna në për shembull, nëna në që ka vdekjë burri i saj, po i ka ditë këtë djalë, ajo lejohet të martohet pas një jave as i ka ditë djalë. Nëse ka ofertë për shemb, disa gruaja nuk e ka kët. Pra nuk duhet keç kuptuar të pse gruaja më mbanzi për burrin, më shumë se nëna për djalin e saj. Nëna mbanzi në kundërshtat më godt se se, se gruaja, ose gruaja ka më godt mbanzi se se nëna. Çështet emocionale dhe shpirtërore janë diçka tjetër, por rregullat juridike dhe dispozitat janë diçka tjetër. Andaj gruaja obligohet me disa rregulla, me të nuk obligohet nëna në dhe motra dhe pjestarët e tjerë të familës, anë e gruja manzi. Në kuptim të caktuar që i ka regullt e veta që janë të gjata, nuk mund të i përmeni gjitha këtu, manzi në këtë mënyrë të regulluar shëretikisht 4 muaj e 10 dit në qovë se i ka vdikë burë i saj. Kemi një telefonat që përprat, urdani? Salam, aleikum, aleikum, salam, e bo një këti? Po, po, si jo, po të më gjojmë. Ah, uh, lejuat në majtë tani shpëto papagaj bi pyle diçka. Po, çfarë? Ha selam. Alli. Aleikum selam, elhamuleh. Bati aşpazën shtëpi është e lejuar. Nuk prish fund me kusht do të thotë që të kujdesemi për ta. Me kusht që ti ushqejmë, me kusht që mos ti bëjmë zullon padresi, mos i keq përdorim, nëse gjitha këtu do të thotë gjitha këtyre kushteve dhe rregullave të përbashkëta nuk prish punë. Përkund raze, në çështën e një shpend, për shkak nuk mund mbietojnë jashtë, nga se kushtet klimatike nuk lejojnë ose mund të pson nga gërryqiqtë ndryshëm. Donë ne kujdesemi për ta dhe ushqim, jo vetëm qertejuar, por mund të kemi edhe shpërblym në këtë rast, nga se ushqim dhe kujdesim po një kriesë e Allahut Azh-Zhall. Kemi telefonat, unë në? Alo, Imrama. Imrama. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Ne s'e gjenë më të thjesht, më shpjegoni dhe ju besimtore të dhe të ashjojnë gjenetin pasi të ilojnë gjitha me kotët në gjenem. E qartë, Allah, e qartë. Yeah. Uh, ju besimtore të ashjojnë gjenetin pasi që ilojnë gjënojnët në gjenem. Uh, ka disa so gjënojnë që ilojnë gjenemi, po ka disa so gjënojnë që nuk ilojnë gjenemi. Ajë cili ka pasë me në besim të keqë të gabumë në lanë në zogjelë ai cili ka shpif për zotin, ai cili ka përganjëshru ai te Allahu azhajal. Allahu ka ka lajmëru ditë që ai ka, ka këto është e vërtet për shembull. ë mqate të kësaj natyre nuk është lënë në xhenem. Nuk është lënë në xhenem me këto mqate. Nuk ka nuk ka autorizim xhenem me këto mqate. Andë person mbetet me këto gjëra nuk mund të mëshku në xhenet. Atat që kanë bër mqate të kësaj natyre, të kësaj kategorie pa dërshumë se gjehnemi nuk ka mundësi me ishli më katës e tjune dhe me i fri. Dhe për dirë sa është kështot, ata mbetë e në gjehnemë, Allahun arruajt eftër. Kemi telefonatë, urnën e? Urnën? Përëtanë më falë, përëtanë i bodës të të në cikabot më herët, është i ri, edhe më rëzita për këtë, dhe qamë kështë preferu për vëve që këna zitë, në për të avani, dhojë që dhe vahëkja dh edhe ashtu të njëra kënë ki kam një nëribull, haohen përqohen dhe me haohen të dërpëri. Selam aleykum, sajnë diritë. Pyrtja, shpak përrem se u, u, u, u nëkuadrua pak nga gjysma, une e patar asën me ndëgju, nuk e ndëgjuva mirë, por so patar asën me ndëgju, fletë për një problem të dikujnë të familje që është falë, të është nuk falët, dhe gjështu ka do të të mos pajtim me anëtarë të familjes, ndëgjon nga njerëz dy të ndryshëm, nëse kam dëgju në mirë, apo to nuk e di, shoham në gaboj, po një person të caktuar. Nëse tek personi shfaqen e, probleme të natyrës të pashpjegueshme. Për shembull, pa kurfër arsye për lotë me anëtarët e familjes apo. S'ka arsye. Personi më të vogël ngrit zërin, personi më të vogël bën konflikt. Nuk e fton namaz me rregull, pastaj dhe i shfaqen probleme të natyrës që ndëjën zëra ku e diën çfarë, së ëndra të tmershme, këto janë disa shenja, nuk po do me gjiku, por disa shenja që ky njeri mund të jetë i prekur nga shejtanti, qoftë me magji, qoftë me prekje të zakonshme kështu më rad, por sidoqoftë ka ndonjë prekje që këta, këtë këtë njeri e ka zhvendos në rrugën e keqe. Këtë njeri e ka e ka çorientu, ia ka u orientimin e duhur në jetën e tij. Andaj ky kanë ne për ne trajtim, të saktuar e të këndimit të Kur'anit të rukjes, sikurse kem punuar vazhdimisht me shkurt të një xhoxhi besueshëm që lexon Kur'an, këndon Kur'an pa hemalia, pa besutni, i këndon Kur'an dhe me lenë Allahu xhela ualla nëse i shfaqe diçka, kam mundësi të ne basto asaj që i shfaqë pastaj të japet edhe diagnoza dhe terapia e kërkuar dhe nevojshme për t'u shëruar me lenë Allahut azza ualla. Kimë telefonat Ordane? Selam aleikum. Aleikum selam ورحمه الله. Shado shoj. Një për tek një këshill për festat e vitit të ri, domthonë na po vora ai kënave stuvës do montashtë. Unë çdoj më thon kisha jo, jo, kënave skuja, po vështoi, kënave suca, kënave lurë domat. Po. Dhe po tash më, më prisë se konfirmo folja kumtu domun, kumtu që nuk nuk lejon festut, festat jashta bajram domun. Po. Festat familja jam për çeshi festojnë, festën e vitit të ri roën domun normale. Onë askund më, më, më oni këshill a do me festu apo dutë një auru apo të shama këshadon një këshidhë për vitri dhe mua se të, të nadëmën vish mbledhë me kështë përgjëstit dhe mua në familja një vishdo vjetë më në organizohë me jetë e migja jetë e nadëmën familja e shta ku pësën pa, pa, di e qëfar këshidhë dhe ma shadon të mua nëse se i vetë një më familja që nuk e festoj e ta është po biti gjithë si në sy a e kom mund isha gabim a dhe e kom gabim nëse une nuk e auroj faze so. fam dhe selam alejkum. Korcula alejkum selam dhe rahmetullahi ve berekatuh. Si do të thot, kjo kjo është një problem dhe që është shëndrunë në dukuri, nuk është në rast ti më qen, po dukuri, shumica e familjeve do të thot janë të përshira në këtë festim. Doqëjensë është dukuri, atëherë edhe feja e ka një mendim, feja e ka një qendrim të vet për ballë së dukurisë. Edhe nën kupton detyrimisht që ne duhet të flasim për ta. Andai me len Allah ta zo xhel, kur të afrohet Koha Vitrin do të flas për këtë çështje me një emision të, të tër. Inshallah të të serioj qëndrimin e Islamit, të çka është kjo që sill muslimanit, të gjitha detajet. Me len Allah ta zo xhel. Para sa të vijë koha aty do të ket një emision i detajzuar që mos të harxej tash kohë për këtë temp që nuk mundam të trajtoj të tërën në kuadër të një përgjigje. Do të prometoj me len Allah xhelula që do t'ju kushtoj një emision të, të, të tër para se të vjekua, dhe para se markua të të të t'kesh uzimet e duhra, inshallah, se qëfar të veprash dhe si duhet të silet për baltë kësaj feste, me lene, allauta, zogjel. Kemi telefonat, urnani? Alemurama. Urna. Alemurama. Sede Marikim. Sede Marikim. Aleikum salam, la për të dëgjëm, të lërgoh për nga televizioni që me të dëgjumë më mirë. Sede për nga televizioni që me të dëgjumë më mirë. Dhe ku ka mësi prindit me rrit djalin. Mësi prindit me rrit djalin. Dhe savet në rrit. Me rrit, prindit djalin e po? Me rrit, prindit djalin e po? Po. E qartë, e qartë. E qartë. Qa tash me përgjigje? Prindje ka obligimin të mbikëshyrë fëminë e titë, ku desit për te, të të tëtë, ëh uh, në çdo sekim përmendim për kujdesjen, kuptim të furnizimit, kuptim të mbikëqyrjes. ëh uh, ka obrligim ta mbikëqyr nëse ai ndirin në moshën madhore. E para dhe e dyta faza derisa ai të bëhet i aftë fizikisht dhe mentalisht për ta mbikëqyrë veten e tij. Apo o fizikisht është i fuqishëm, mund të punoj, po por është i pjekur, nuk e mashtron dikush, më thotë që më e, e mbërë, të ka shpordhur që bërat deri te ka obrligimi mbikëqyr. Paska soi nuk ka arsyet djalë pse nuk e ke mbyjur vetën e vet ose babun e tij. Për rrethën çoftë për shembull, nuk ka mundësi të punësohet. Është i interesuar, kujdeset, mundohet, por nuk është i interesuar. Atë e prindi normalisht ka obligim që të kujdesë mos e braktisë djalin e tij. Mir po në esenc, e ka përgjegjësim të kujdesë për të derisa djalit të pjeket, fizikisht dhe mentalisht dhe pjeket në kuptimin e pjekurisë që është i aftë të punoj, mos ta mashtroj dikush për punë, mos ta mashtroj dikush me pagesë, në, pages, në shpërblim, mos ta keq përdorrë e kështu me radhë, dera tjerë e ka obligim të kujdes për dha ta furnizoj. Përndyshe pas kësaj, djali nëse nuk ka arsye për punë, atë rasë baba nuk e ka obligim me mbikëqyr. Ku obligim fetor, kuptim juridik. Por nëse djali ka nevojë për bukë ose për diçka, padyshim ne kemi obligim me, me ndihmë fukaran, elëmo antarën e familjës tojnë që nuk i ka kush, nuk i ka punët, nuk ka mundësime përnu. Atëra e më këshurëm dherë i sot i bëjmë punët dhe dherë i sot i regulohënë qërtit ati. Kemi telefonat, ordënë e? Selamun eikum. Eikum, selamun të Allah. Akoj, akë shumën të nga fërgjën shka për arrestimin e hoxës e kërën alisë, se të shka për fitërët, nëse ka mundësim shka për nga fërgjën shka për nga fërgjën shka e qartë, e qartë, e qartë. Uh, për këtë arestim, une, sikur shumë prej, dhe me thonë, më ndoj muslimanëve këtë i bani, kime në gjuha për mes medjave. Për shkaqët e ti, gjitheshtu për mes medjave. Nuk jam informuar, apëse e kanë arestuar, as kush e ka dorzuar, as ku e dërgu, nuk kam as një informat për këtë qështë, as nuk di të të tëtë, për shfar bëhet të fjolë, realisht, mirë po i referohem disa regullat sektuar afetare që kanë të bëjmë me gjdo musliman, nuk janë të veçan të asë për filonat, për festegonat, për asë kenë, por kanë të bëjmë me gjdo musliman. Filimisht, do të tëtë, të, gjdo musliman, si kur se gjdo njeri, është i pafajshëm, dirisa të vërëtojtë të fajsia e ti. Kjo është e para. E dyta, gjithashtu, do tëtë, të, uh, mendoj, mendoj, se edhe pot, edhe pot, të të ishin të vërteta akuza që ati dreshohen ose njerit që ka nevojë të dënohet për diç, mendoj mendoj ky është mendimi imi që nuk është dash të dorzohet. Dhe kjo për shkaqe të shumta. Dhe të ndrushme që nuk kam nevojë ta shfas këtu për to, por mendoj se përderisa është njëri që është vërtetuar kontributi i tij edhe gjatë luftës edhe në punë të tjera Mendoj që është dasht që këtu fillemisht të miret me to, e pas taj të shikohet për për për të tjera. Por së të qoftë, së të qoftë, kja është një, një, një ndodhi që mendoj që mund të ashtjecëj pasaj qdo këndë të tëtër për njezve. Se në qfar mënyre dikur dërzot dikun, nesër po të bëndo një marveshje për shaman me Serbina, a komonën si dikur që është edhe në listë të Serbis dërzot atja, nuk e di qase kënaqës të thon gjithvetë tash neve çfarë rregulli po po praktikohet çfarë rregulli po po po përdoret përdorzimën e eksradimit ndikut ose mos eksradimit ndikut eksti më radh qase ne dim se edhe serbia ka kërkesa të shumta po shumë pe niveve këtu me dorzuat japta po ndan ja rëkjo nuk është po ku e dim ne çka do të ndarëm a duhet tash atë ne të ndihemi pak si ciklet se komedit dikush nisme me dorzuosen diçka mese këtu duhet të rregullohet me rregulla të caktuara dhe të mbrohen qytetarët dhe të mbrohen ata që kanë kontribuat Por ju thot, u nuk duhet të vazdhosh për këtë person, por po flas përgjithësisht, për çdo kan që mund të rrezikohet padrejtisht dhe të dërzhohet padrejtisht. Përndysha, për çfdo që kemi mund të kemi me me personin që u përmend nga mospahtimet e ndryshme që nuk janë të panjuhura për ndëgjuesit tan, megjithatë ai mbetet musliman dhe çdo musliman isë keq trajtuat i bëhet padërti në vend na ndihmset. Dhe lësimi Allahun xhel la wala që çdo musliman pavarësisht pikëpamjeve të tij apo pajtimit ton me të apo mos pajtimit ton me të Resullallahu xheleihuallahu çdo musliman Allahu ta ruan nga keqburrët nga armiqtë e muslimanëve dhe fesë islamat. Kemi telefonat ordanë. Alehime sala, selam alejkum a gjaos. E ku selam tulla. A kishim muta me madhoni shalem për lidhje me këto fetë për shkak të të zhveshë? Për shka shtë? Që të mëzëmë të mëzëmë të fesë, në mërë të fesë, flasëmë të mërë të Allahot. A këna drejt në me folë në mërë të Allahot, lidhjë me programin e fesë? Me folë në më në, nuk po kupte dhe një rabon vëllad në pyte. Na, për shumë të gjithë sa uzime që jamë, i sojna në basë fesë, drejtë omë edhe të Allahot, të të gjithë feja katolike, hërtodohë, dhe muslimone edhe me angajru edhe një njerit në emër të fetë, në program të fetë. A më jo edhe në dyrim të Allah, do me thonë. Që me thonë ka thonë Allah o kështu, o të Allah o kështu. Po, A, po e qartë, e qartë. Masë mas po bimin këndushtim në Allah, në. Po, po e qartë, e qartë. Po, e qartë. Falenderit, natër e mjë. Natër e mjë. Që njerit këtë kujdes, që ka po fletë, në veçën ti, kur fletë në emër të Allah, kjo ë duhet muslimani pa kujdes, kështu ka thon Allahu, kët e don Allahu të jemi të kujdesshëm. Mirë, po ky kujdes nuk duhet edhe që të na ndalën të rrisisht që këtjet e pasigurt, a ka thon Allahu, s'ka thon Allahu, nga se ne dimë çka ka thon Allahu. Aja çka është në Kur'an, Allahu e ka thon, jemi të bindur. Dhe sa herë të citojmë ajete kuranore me plot bindje themi se Allahu ka thon kështu, pa ndyshje. Ne s'kem pik ndyshimin këtë çështje. Sa rreth citojm hadithe të, të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Ne flasim atë që ka thënë Allahu xhalleu ala. Ngase edhe hadithe Muhamedit sallallahu alajhi wasallam janë ato që i ka thënë Allahu azh xhjal. Ngase Allahu thot në Kur'an surën An-Najm, "Wa ma yantiqu ani al-hawa in huwa illa wahyun yuha." Ai nuk flet nga mendja e tij, Muhamedi sallallahu. Por atëra që flet është pallë që i shpallet. Andaj kur themi ka thënë Allahu, nën kupton Allahu ka thën Kur'an. Për shembull, nëse un them Allahu ka thën me i fal 5 vaktet. A guzojm po ushim spodia ka thon a kjo s'ka spodi jam i bindur se Allahu kështu ka thon. Por nganjë kur mundojmë të kuptoj fjalën e Allahutun, për shembse kanë nganjë ka, ka kërkon nevojë për diçka shqarime më të thella, kanë nevojë për studim më të shumë te un nuk i kam bër këtu, atëher them un mendoj kështu nuk e dia ka thon Allahu kështu. Prandaj shqarimet e shpjegimet dhe komentimet Apo mund t'jen relative, mund t'jen uh, të qëlluara, mund t'jen dhe gabuara. Por kur unë interpretaj, kur e përcili unë, kur citaj fjallën Allahu t'Azojel, fjallën e pejgamberi sëmë, kjo është bindje, se kështu ka thunë Allahu t'Azojel dhe gjelalihu, flas dhe flasë në e mën të festë, në e mën të Allahu t'Azojel shlirë, nga se i referona fjallës Allahu t'Azojel dhe fjallës e pejgamberi sëllë Allahu t'Azojel. Nga se ne kemi argument dhe kemi fakte t Se Kurani që është paradurve tona, është fjale e Allahut, azogjel e pandrishuar. Nësa libet e tjere që kanë pësuar dushime me dëshmin edhe të pasuzet të tyre, pa dushim se ata nuk e kanë këtë komoditet, apo që kur t'i referohen libet e tjere dhe të citojnë nga libet e tjere të thunë ka thunë Allahut, nësa ta vet janë dushmitar të ndushimeve të shumëta që kanë pësuar libet e tjere. Ande ata nuk e kanë këtë komoditet dhe këtë rahati si kur se kemi në muslimanët. Ka çdo musliman timë të bindur se asnjë shkroi nga shkruat e Kur'anit e moshasnë për fjalën e Qalit nuk ka ndryshuar. Ës sikur a ditë që i kalbit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Për disa so arsye këtu, ja tara shumë me, me me komoditet, shumë lërsëm, shum, me shumë guzim themi, ka thon Allahu, ka thon pejgamberi. Kur citojmë, ndërsa kur të komentojmë ose të bërtim kuptimet e caktuara, këtu mund të gabojmë, mund të ajojellim varësisht nga mekanizmat që i përdorim dhe nga dia që ja posëtojmë kjo duhet tjetë e qanë, nga se kjo është piesë e, e, e, e, e pandashme, piesë përbërse e besimit tonë që e kiminë, kimi në Allahun Azhë o gjelë. Kimi telefonatë, urnënëni? Selamu alaikum. Dhe ikum, selamu a Artolla. E kam e tygjë, e, e, e, e të lutëta në se kamë përpihut në shëarop pak, e punën e këtë Nostradamusit e Rëdavinqi që po frite ta shumë për ata tutja në selavit disa janë të nahet në vektor. Por a bën ndonjëra për çka ashtu? Na çelop pastaj këtu njëra dhomë se Daviti që po fritet aty. Po, po, po, ka qartë, ka qartë, ka qartë. Scusa, falim deri çaf. Ëh Çdo musliman duhet që ta ushqej zemrën ti e tim me besimin e Allahut azhajan. Çdo musliman e ka për obligim që të ndërtoj një sistem të caktuar të bindjeve, të besimeve, të koncepteve, të kuptimeve në zemrën e tij. Dhe në bazë të tyre të gjykon pastaj për gjërat që rrethojnë. Andaj sistemi i brendshëm i besimit është ai i cili na mëson neve me gjyku, a ka pas ky mirë, ku ia ka çeluar, ku s'i ka bën e kështu me radhë. Nostra Damuse është një magjëstar një një një serbaz i cili ka përdor sikur se shum magjëstar tjerë ka përdor kontaktet ti e tij me shejtanin me gjendë të këty më radh dhe ka tentuar përmes të këtyve kontakteve të zbulojë diçka fshehurë dhe ngardhje në diçka ka qelluar jo për shkak se ka njëft të pa pa, pa një ogrë atë fshehtë po thash për shkak të kontaktit me gjendë me shejtanin të sërët, Allah u gjellera u amundësën nga njere të ndëgjojnë nga lajmë i qelit, kër Allah u gjellera u akumëtën me lajkeve qëfar do të ndodhë, shëjtanët në gjitë njëmë i një, dhe i këtë qelit për të ndëgjuar qëfar Allah u thëtë. Këtë Allah u alenë, sprovë për njerës, jo që ata mundën fshehur azitë në gjitë, nërgë asaj, dhe ata vjedhë një lajmë, dhe pastaj ja për qelit poshtë një la Dhe Allahu Jellaluhu nganër u lejon çkulum të fa për hapat para kuë e nganër i mbytyshë atin që prapën këtë lajm pa pas mundësi më prapë këtë lajm. Dhe ata vinën në një lajm tek magjistari. Ai merr këtë lajm dhe e e mbush me 100 gënishë të tëra dhe e lëson popull. Pse 100 herë kanë dështuar profecinë dhe kanë dështuar paralëmrimet e Nuhit kur kurse si merr parasysh. Njëri ka qehellu, çuçi që shpja çilla në atë. Po ti shikosh sa herë ka gabu, sa herë ka dështuar, sa herë ka qehellu. Që për të është aje që den nuk gabon as njëhera, nga se gjithë monë, ja qëllonë. Andaj, një si muslimane këne përbligim të mohojmë, mohem të prerë, të palkundshumë, me bindit të plotë, të mohojmë të gjithë a ato që kalemruar për te, nësë dhe musë. Te ke fundit, ku e dimna që ka kalemrua aja? A nuk ka mundi që magistrata këse kohë, për shambull, në ndërdi që ata shonë që të ndodhë për një vjatë, të atribojnë nëse ta musit të thonë se para kaç viteve ai ka thonë. Ku e dinë se ai ka thonë ai? Transmetimet që vinë nga ima janë sigurta? Mos janë të transmetuara me transmetues të sigurt që nuk gënjejnë dhe nuk rënë? Ku e dinë se ai ka thonë? Me, me sa dikur shpiv ka thonë nëse ta musit? Ku e ke i të mundin me me vërtetues se ai ka thonës ka thonë, nuk e ke? A do në kursej ka qejë para kaç viteve? Ka mundsi që 11 të ksoj kohe i pështuat aty dhe thuqëra i para Sovjetia ka qelluar fat. Mashtrime, mashtrime që bin viktima të kytrë martirë shumë më art fatkeqësish. Do gjithashtu ta haya që ka palëmëru, haya që i atribohet Da Vinci te tjerë, çka do të thotë? Da thuat për shkatrimin e botës ose për të ardhmën ose për aq ndodh, gjitha këto në besytni që nuk i besojmë, jo vetëm që nuk i besojmë, por ne kemi të ndaluar të besojmë. Nga se Allahu është i vetëmi i cedin të ardhmen, asë kushtetër. Allahu është i vetëmi i cedin të fshehten, dhe asë kushtetër. Gjdo kushtë që mundot me zbulut dhe ardhmen, do të tëtë në kuptim të njareve të ndryshme, themi se kënjëri është faltor, bashkëpunan me shajatin, dhe aja që gabon te, është shumë, shumë me madhës e aja që aqilan. Andaj, një qinë me një është. Një qinë herë gabonë, Nje era pjesërt e çelan. Ço është ja çelan gjithkusht. Sa më thon dikujt, hajtë të kalzom për shkakun për 70 njerëz, ti mund me me me, me do të thon thjesht me, me Hamendi, me folë, me volë, me volë, mas 10 vjetë me Hamendi më qetë çkëçja, bashë, dulë shikun thonon atën. Po ti kë thon ka mund të mos më dalë hiç. Pa ne nuk duhet në këtë ambient me ndërtu na bindjet tona të armëtona. Këto janë besytni, fjalëra që nuk duhet ne ti besojmë. Ne duhet të mirë me fakte, me argumente. Ëvërteton Kurani, e vërteton shkenca, e vërtetojnë dituritë, eksperimentet, e vërteton fakt i argumente kusmarrë i besojmë. Pallovrat, të ardhmja mos tarmja, për kë ka diçën 2012 që më ndod shkatërimi? Ku e dinë? Për çka? Ka zëma rrikun që e ka përdor? Ka zëma çunë për, ka përdor sot për shembull, unë nuk di këtë me me, me marru, nuk di. Po nëse dikush ulet dhe më shpjegon, e merr këtë, merkam, unë kuptoj. E kuptoj pse u dal çka. Sapo sot e çartë ka një rrugë. Dukshme të preksh me ashtu me radhë. Tregova më shumë çështë këtu përontem. S'ka. Atëre shpalla e pejgamberisë. Si, se pejgamberu i, i ka shpallë dhe pejgambert e dinë. Para se Allahu i lajmëron për të ardhur nga se pejgamberu ka lajmuar për gjëra të ardhur, por i ka bënë me shpallje. Sa kaçi pejgamber? Që ta pejgamber nuk janë. Shkencëtar nuk janë që me shkencë se ka bë. Me çka kanë bë? Me bashkëpunim me shejtan dhe me djajtë të ndeshëm për të devijuar dhe manipuluar njerëzit e ngra. Në një duhet të i refuzojmë gjitha këto që vinë nga ata, mos të i pranojmë, dhe të gjitha të i ndërtojmë në bindën që kemi në besimin e pasër në Allahunë e madhënorë. Këmi në telefonat që po pratë urnëni? Salamu alaikum. Aleikum, aleikum salamu uh, të la. Hoqë në beruar desa ta vërë një pytje. Pa. Aste lejush me nusja me mordorë? Pa. Pa. E qartë ë uh, për kula më marr dorë dhe dhe dhe ulja nuk është lejuar. Çe as kusht që ja bëna skujt. Përveç se lejohet që ë uh, djali ose vajza t'ia ja marr prindëve të tij dorën. Lejohet dhe lejohet që dietarëve gjithashtu do të thotë të puthë dora ose balli. Kjo është e lejuar për njerëz e mbyajt të dijes dhe gjithashtu për prindrit. Partitë nuk është lejuar. Respekt, për shkak më dhon dorën respekt me prit, më dhon po. Me për jo përkulli e më mërë dorë, nuk lehet asë kushtë i përkullit asë kujtë. Nasi i përullemi, vetëm Allah vë të azogjen. Nësa prindve u kemi i barqë, kemi i barqë pashlishë, më kemi i barqë prindve. Nuk mund të ashlië më borqë në prindve, kur që e lësë Allah në azogjen, ata Allah me i pagume të mira. Nesë mund të ështim këtë barqë këtë dhe i prindve, sa të qëtimi të mirë. Andaj edhe në syfëse i përullim prindve dhe jamarim dor për tjeret nuk është të lirushme, andaj nusja, nuk i merë dorë as kujtë dhe nuk i përkullet as kujtë, por respektan dhe ndërën të musaferët së prishpun, por jo me përkullet dhe me ullje, si kurse ndodhë në shumis në rasëve të këni. E kemi dhe një telefonat dhe kam përshqypen që është e fundit, përshka këse është edhe koha duke kaluar. Ur nëni? Selam Alekum. Aleikum, selam. Desta më da bënë i p Kena të regu shka pëmdollët. Për, për kanë? Ashtë e vërtit që apunë a të reguin të njëri. A, po, po, po. po. Une, me të vërtit, jam duku befasu, do tëhë që katë shumë pyte dhe shpesh përin për, për nistenitën. Nuk ka kur që më nistenit, heqin shalla, asë kiamet, asë nësë ka. Kur që nuk ka. Reni rahat edhe fleni rahat. Nuk e dinë kur që kiametin pas Allah të aso gjenë. Në emër të Allahut azh-xel do ta bëjmë një emision special, Milene, Allahot, në emër të Allahu xhel le wala, në kuadër do thotë të promovito në PSTV ku do të tashqellojmë këtë çështje në detale, zbrerthejmë inshallah ë tërësisht për të larguar dhe vituar të gjitha dilemat që janë kët në këtë që janë do thotë në këtë në këtë drejtim. Andaj besoj që do të kinë rasti më parë sik këtë emision dhe inshallah këtë ato që ka sillën edhe kësaj do të kinë rasti të të dëgjoni se si shëriati i rënën të gjitha këto deklarata, të gjitha këto parashikime, të gjitha këto besëtni nuk janë të qëndrushme, nuk ka kiamet. Na të kemi fejtë për kiametin tonë, po na krena mundësi me dek nesër e njeri kur të vdesë, buhet kiameti për ta. Pse, se pas ojtës ka mundësi me punu, mu, atë më po të mirë, atë më pëndu. Më më Andaj, mështim, qërë na kiametin në hallë kur, kur ka më bo njëse një, po qërë na kiametin tonë kur ka më bo, apo jo në kuptim të datës nga se nuk e dim kur ka më u bë por të përgatitimeni për këtë kiamet. Të bëjmë töbet e Allahu xhellahu ta pendohemi, e të, të, të përmirësojmë adhurimet tona, e të përmirësojmë punën tona. Kjo është gaja jon. E kiameti në mall kur bëhet, saqë ndort neve. Kjo është dorët Allahut azza xhellahu. Andaj për një jetë më e mirë, për fond për këtë do të ishte ajo që ia ja ka dhënë vetë Muhamedi sallallahu aleyhi dhe sallam një njeriu që ka më pyet kallënia Rasulullah, meta as-sa'ah. O idhur guri Allahut, kur do të tekiamet Je pe gambar, thelo pa shpall, ti po thur se Allahu e din kur është kiameti, se ti je në kontakt me Allahun xhallahu ala, kur është kiameti? Çfarë i tha pe gambarson? Ai tha Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem bash ministrin dhëtor, ama niste 25 vjeçor, ai tha, "Jo si tha kur gjë? Nuk ju përgjigj me datë, por ju përgjigj me pun." Tha, "Maadha a'adadta la? Çka ke bogate për ti?" Ai e komendoi inna sa'ata atiyatan la rayba fiha di ta kemi komor papik mdysha ajo do t vije kur do t vije la yujliha li waqtih illa hu nuk e den kët koh kur ndod pas allah xh al xhelali u askosh ne nuk e kem per obligim as nuk es pune jona as kompetencën e mua mar kur es kiameti me dat kalendarike kur es e jona es të japim për një gjë çka kena bëu gati në çfarë ndod menesni dhator Kiamete. Çka ke Bogoti më thon Allahu Xhelaluha për gjendjen tonë. Ai Bogoti, "Kësh për brenga jon. Ju jo, Kiamete, anëndollaz, anëndoll, kësash puna jona. Allahu Xhelaluha e gjen almirës me këtë punë. Ai e din kur e bën këtë punë dhe para kësaj ka shenja. Sot ende nuk ka vëllum u shfaq shantë mëdhaja. Nuk ka mëndsimë ndoll, po u shfaq ato. Prandaj, nuk duhet të mëson këtë besotin, këtë fjalë, por duhet të mirë me atë që ne vetë na parkat, me me atë që është gale jon. Japi përgjigje Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Ti aunaj, ja bi përgjithë, çka ke përgatitur për ditën e gjykimit? Me çfarë buqati? Me çfarë kimi dallallahu përpara nesër? Nesër me bok jameti. Sonte me zon jameti, sonte me dek. Çfarë i thua Allahu azh për namazin ton? Çfarë i thua Allahu azh për shaminin ton? Çfarë i thua Allahu azh për adhurimin ton? Çfarë i thua Allahu për mëkatet që sipëndu çajthush? Kjo letët gola jonë brenga jon. Ma da a'adatta la, çka ke përgatitur për të? Kjo është gola jon. Dërsa kur ka mëndos çfarë ka mëndos A së është këpuna jonë, Allah? Së është, është kjo, asë kompetencën, asë punën jonë, asë e kërkujtë heqëmi këtë tokë. Kurë dhe që fletën këtë drejtim, i manipula njerështë, i mashtura njerështë, i dhevja njerështë. Unë të zimi, i vërtet është, unë të zimi Muhammedi Sausarmi, cilë nuk ka folë me data, por i ka zhvendohës u njerështë, u a ka bartur vëmendin atje ku duhet, në qofë se ka qenë e fokusuar vëmendin Vë mendje, njerëz, fokusohuar në datë. E kjo nuk është puna e tyre. Ne duhet të tentojmë që kë do mendje ta fokusojmë dhe zhvendosim atje ku duhet, duke e bartur nga ajo që nuk duhet atje ku duhet. A do nuk duhet të më marr me datë, e me qëka duhet më çka duhet të më marr? Duhet të më marr me pregaditje, ti po nuk gati. Andaj boja gollen pregaditjes të datës para Allahu Xhelaluha, kjo është gola jote. Dorsa me, me me data kalendare kur është kjo është puna jone, as puna e kërkuit heq në tokas të qjellë. Pasi Allahu Xhelaluha, ai lemron kur duhet, edhe neve së nga ka ngarkua Allah me prish nga këtë buhet me qekica e asë me pun të tjera, ka Allah me laqe tjera që e prishin këtë dënje, ka, ka Allah gjelë u laj me lajke tjera që mirën me shkatrime me kemet, ka i të punin të reguluara së ki mu ngarku ti me kur gjë, heq ti ki mu ngarku veç me pun të të uja ki me dhonë lëgari dhe përreci par Allah azo gjelë, qëfar ke bërë, kjo është golla jote ka tënë ke gale për një stëni tu se mos po ndodh kiameti i shpejt i yami, kiameti i vogël, jo kiameti i madh, kiameti i vogël i yami. Unë mendoj çai them Allahu azh. Ai jam përgatitur me dek. dek Keletet gola jon. Sa ato të pallora tëra, shkatërimi pas shkatërimi, këto janë çrra që absolutisht, absolutisht nga asnjë aspekt nuk janë vërtetë, hiç. Dhe bien dashme besimin e pastër të çdo muslimani. Resullallohu mënduar që na mësoi vërtetën, vetëm mundson të punojmë atë. Sikur që Llosh Allahu xhulleu ala që na tregon të po vërtetën dhe të na ruan nga puna me të. Elloh Allahu e madhuar që të vendos në zemrat tona besimin e pastër. Që përmes të besimit të dimë të ndalim gjërat. Të ndoim të mirën nga e keqja. Të vërtetë nga vesi. Nga dëmshme, gjerat, të dobëshmë nga dëshmia. Të dimë të gjykojmë për gjërat, çfarë është e mirë, çfarë është e keqja, në kuadër të këtij besimi. Sikur që Llosh Allahu e madhuar në fund të këtij misioni sikur të ndruar që Allah i mënuar të naruan nga gjithë do e keqët dhe nga gjithë do keqët bërës. Andaj, me këto fjallë dhe me këtë lutë Allah gjëllë e Walla. Dhe me shpesh që të këmë i vërdimish në të mira e në dobi. E nësë Allah gjëllë e Walla që të kujtëjt e të përgjithë dhe neve dhe shpesh që të kemë përstri në jawën e arshme e dhe të re, Zotë gjëllë e Walla ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh